Zientzirik irratian jarraitzen duzu eur eta librean, geiz erreti giazai informatiboan eta gorkoan, bazte burra begira jarriko gara, normalean karrezketau, usteia aldea izaten dugu, ya ja, demoraldi abukatzerakoan, eta ja, jaia gainan ditugunean, zen kuadriako lagunekin egoten gara, bapiskaba kuadriaren egunaren berri emateko, baina norengoa, neguan ere... Neguan ere kuadrien eguna, kuadrien eguei zango dugu, eta justo larun bat honetan Eta horretazitza egiteko, ba, telefonaren beste aldean, kuadrien ba, taldeko Bai, lagun badaukagu, nere adaukagu, kasio nere arretxeldean? Ego, arretxeldean Eta zer de lata, kuadrien ba, negoa, bueno, nik usturo ja erritarri, ya gutxin entzule jakingo dutela Baina, bueno, badespadere bat ema despistatuta bai. baldi madabil, zer de lata, kuadrien ba, negoa, oain urtarriaren hau bai. behite iruan? Bai, bueno, pensatzuetan ezko jahen ja kingola, baina bueno, con e, aurten urtean berexi hamarra dela, ba fiskate merote kate kantiratzen aritu ginelako eta kuadrien ba eguna antolatzen hasi sile magnificent indago, ba kontratu ginelako, ni miama seia denbulta, me do urte betetzen zen sirela, kuadrien quadrien egin egitzenetik. Egia ziur ziur ez dakigu benetan ola izan zen, baina bueno, badakigu aurten eloiaz, bueltan, edo iaz vuelta hortan edo bete zen Horban, entzitu, no? zerbait gula pixeat berezia zila Eta, bueno, ba, ingenun norlako bilera valorazioa fari moduko bat, aurrak urteko bat zehatzeko, eta bide batez, bapixat aurkezteko, hori, ba, hori eta busta urte horrenaren aridado, ba, zerre ingenezak. Eh? Uh -huh. ba, bueno, jende bat bindu ginez, eta ideia desberdinen artean edo, ba, azera zen, eh, bueno, bolita izan zitekela urteaz jarreko programazio bat egitea, eta nola baite jaio hori edo ere, bat, Bueno, beste txabatean edo egitzez, ba, beste dataren batean. Eta hortingan sortu zenpizkabat joku eginez eguna eta neguaren artean eta, eta bueno, eta aprovechatu traola iazkoa e, urtarlak e ere aplikazitekela, ba no. orrela egin dago. urtartzak 23, ustele 23. Hoi da, sebestero usteleak ah, se da, ez? Ta aipatu doso hasieran, eh claro, estaba so con eh, la oso segun 25, 26, azko sortute, garai horretan, eh, hoen dela ja 25 tulte. Ba, ba, ba, ese en gaur egongo cuadrilla egun ezagutzen duen jende txoba, sika <risa> beste antolaketa mota bat legen de e bueno, ez da Ba, eginbeste formato batean, jende gutxiagorekin, gogoratzen du, baina duela gutxi duela, lagunekin eta horrela hitz egiten, eta fiskat bakoita remen modatzen bere lehenen gobur teorioz, azira batean e, asko komentatzen dute eta gogoratzen dugu e, egiten zenla herriko e, plazat, hori uh -huh. parrila batzuekin, operrez banago bizarren eskailerean gainean, horrek vuelta horretan, eta hor bueno, bizten jema bat, baina, bueno, zantzitekeen no, ogeitan mar, berrogei, berrogeitan horregila horregunela ospilazio deixente, Urte bat, ma, nah, jende batean seginen, piska bat gehiago, piska gehiago, beru gutxiago utzen joan zen, urte den batean zakasoare izan dagoak, edo ikusitakoak izan gira. Eta gira da, azkeneko urte hauetan, ma, bueno, e, gora gara ondia izan dula, ma, e, dula. Eta, bueno, horren erakusen ikustet izan dela, ba, iazkoa ez, hami ya bustuen pertsonetara eritxigin eza, eta iazan ikustet okeroen palin manago dela, magalnetan, kontzertu ez gain, e, jende geien edo biltzen duen ekitaliatzeko bat bai, bai, gutxinez olag, eh, txotna ingurutan eta hor dagoen lejos ekitaldi, eta bueno, gero argazkiak erizugarriak izaten dira zuikusgarriak bai, egiten bai, bai. ondoren kale gira eta ya, askenek urtetan baita erraldoiekin, eta, bai. eta bueno, gero beste gozada importantea baita eh, azierako, bueno, niko horitzapena gutxe ditu dana, orduan ere gazteagoa ginen, horitau surte gazteagoak, eta <risa> eta ordan ere jende gaztea gehiin, basela bai. giltzen zena, kuadrien bai. eguneko baskari horretara, gutxe edo asko bineo jende gazteaz, eta gaur egun besteak ere gehiengoa, baina, bueno, jende ba, eldu ere biltzen da, ez? Bai, horre hiria zan duena guztu batzuna, baina ba, plantatu, nola, ez? Ba, azotan, ere mehaguna, hori ere, eta hori baxa ere, eta hori baxa ere, eta eta bai ikuste da, igual, baina baxa ditzen horri, ez? Eta, ba, bere momentuan, hitzein genu, baxua herriadez berriak, baino gubaino zara batzen zendearekin, eta horrela, Eta jo, ikusten genuen merezizuela horretan, horrelako jaiba prestatza denontzako, eh? Eta, bueno, nik uste guti naga, jendeako antzelan imatzen, eta horrein ma, deitu aurrak, eta, bueno, berroita, marri, berro, berroita, marruteko putzonak, ez? Eta nik uste hori dela politxa, ez? Adenon artean kompartitza egun bat, eta eta kuadriak, ez dira bakargan gazte kuadriak, ez? Eta, bueno, jendearen parte hartze hori, nik uste oso, oso politia izaten hori dela. Uhum. Eta egun ez egiten den jaiba Baitaren, sebezula gañon zepa Gau ez egitegoituta gaur eta hori da, horri da, bainera, bueno Pintxezina dena, eskotan ba, Komentatzen dago gure artean Norkesan guluke, hogeita bilan duela urte batzu Ba, jendeak zelaterako hogeita iruan paranda egiteko egunez, eskotan Bueno, egia da, hogeita bilan gauan Jende asko erretiratzen bela Hogeita iruan, kodrien negunela Parra egiteko, baina, bueno Eire, kuriosoa bada bai Mujem Vale, oh, sondo no, estaba bueno, está senda censo de la Larumbateko asmoak. Se se en una planteazón de su penchato ba, no, va ba, más también la 1500 labiltzea xinosko izango dela, sí, aunque bueno. No llamola no la Bueno, eh con toda pista me gano la formato a gutxogoradoren mantengo, berreskuratu ba, egiten ziren gauza batzuk eta beti ere egokitu eh, bizkatera eguraldari, no ski zure treia eta eza, ez kegin, bus, e, uezen, eta ezdia gauzak egin, zean esean Hora, ¿esta? Oramo nor ideia desberdinak larjatu denitu, bilera desberdinetan dildugea, eh, oke eh, eta ba no duguna horreko eh ditxo bat, asko dena merkatu zarren bazkari batekin. Vale, e, claro, Baskaria, ez adegu, mm -hmm. eh claro, bazkaria, es decir, no guarena "Ordan betzen dueno, no la toki txiba, ordan nos ki a fuera ere, ba, guti da. orduan, eh, ezakite erosi duten entzulek txartela, ba ez erosi, beste egitean, egiten, orduan, ja, uste ja tauela, se mintatu lagun batuk, eh, 20 bat edo bestetik etean. Dituz, ordan uste beran ez sai pasa, baina baina hola izango da. Oragarrafiko ge eta horrarako bereskuratu dugu kalderete leiaketa. Ba garai batan egiten mm -hmm. zena Eh, la bascalza que artean denok egindako janaria eta guia funtsa posigado segoguita aldea apuntatu dira. Orduan hori, e, guiazun, bueno, jenderako sonorantzunde, niguste gainera hori garaibateko hori berreskuratzera txapika sortzundula orduan mundu horrek. Orduan hori, ekitaldia deudena berlako eh 3etaketako dena hasiko da la 10:00, 10:30, leia keta bera 11:00 eta baskaria eh ordu bitan. Eh merkatu sarren esa mezala. E, gero horregi ta dagoan bai jarri genula pizka aurkeztuko genula urtean sarreko programazioa edo egiteko as, uh -huh. asmoa daukaguna edo egiteko. Baina hori ziurraki mugidu Basquekariaren aurretik bestea gero goiz asko aurkitu zi. Vale, horrezeras naidu aurkeztuko dugu pizka bat 25 urte urrenagoztatzeko egingo ditugun gauzak. E, alde batetik ura asmoa da horrelako e, erakusketatxo bat egita 25 urte hauetako argazkiekin, materialarekin eta, eta horrelako kontuekin. Gero bestaldera, asmoa daukagu, e, ia zazide nuen ekintzatxo batekin edo jarraitzeko dela, horretako hau zo edo ezagutzea. Ze bueno, ia da e, piskat, nola baite festen eta herriaren parte hartzaren inbulban bildu izan gara eta, askotan ekomentatzen dela herria bertan ez dugula asko ezagutzen dut. Ba, Bago, bueno, nortikaren ere tiratu dugu aguzu ez er, daizte maze sorpresa kon mugela ere bizkat esplikatzen, eta bueno laromatia bertan ere aitortu gunean. Gan hori aurkezpena hori dingo dugu eta hori gutzeran oso oso garrantzitsua dena gure ez eta da jasotzea fregatzea eh gero ja martxan jarraitu agitateko. Ordua maskaria eta geroia dena jasoko dugu eta dena jasotzen dugunen orduan bai hasiko gala gure betiko potearekin bulekin, herri herrian zehar eh gutxi gora dela izango da maganetakoaren antzera Baina horra aldaketan aguziona izango da bukatuko bukatu dugula nisen e, unean edo e, aretoan. Zergatik, ba, sorti terretatik gana horrera, DJ bito regonogu edako, e, kultur unean edo, ba, pintsatzen, ba, rukaldean. Horre ere, komentatzea, e, sare gadoa nik dela, zer dakik jendasko gandetzen ari dela, sare da, baina horre ere aforo, ba, dago, ordua, uh -huh. ma, bueno, ba, kontuan nintzateko, ba, piskatere kontrolatuko dugula, ba, jendea sartun den, ateatun den, piskat hori ere, ba, Eh, tokia, ba, bueno, pizkat Txukun erabiltzeko eta, eta horretarako Eta baita de barruan barra txiki bat dugu mm, ez, putxikia, baino, bueno, ez, ez da leku txikia, baina bueno Ez da hori da, da, da, bai da, bai da Hori da Hori <hazio> <hazio> da <hazio> Ba oso, no? ba bueno, ba, pues ba, está, aquí se va a ir dosseguna, ya le lo baitaré er, su 23 len comentatu dugu, Traulareke bai. ba urtarrilak 23 orengan habendu 26 ustailako 23 baitarotz, baina le lo baitaré urtez eta gehi, gehioz, orduan Oria. asmoa jarraitzarena Noski. pentsatzen du, ba, gero ja ustaileko prestatzen ta urtekan, bai. Eta azken asmoa dela ere, jaia bizitzeko beste, beste modu bat eta beste eredu bat gultatzea, ez? Osa, ezkenean jaiak, herritik kerriaren esatzen dugunean da, osa, denen artean e, ospatzen ditugun gautzak, eta denen artean egiten ditugunak, bire laberetan disfrutatzen ditugunak, dan ikustez kasuanetan, e, kuadrien egunaren marrakestetako bat hori dela, ez? Mila bostun pertsunak hartzea, egun batean, eta denen artean lanak banatzea, eta denen artean hori aurrela bat, ba, bueno, ba, haizu dela, ez? Eta, eta postekua dela, eta nikustez hori dela ere pixka bat bultzatu nahi duguna, eta gusatuko leitza eguke nahi zatean olabaitz ere, hori ba, bueno, e, zeinuetako bat, edo, no? gure herriaren, ba, bueno, ezaguerrietako bat. Ba, oso ondo, ba oso ondo, eskerrik asko, gurekinegoatea eta, gure, bueno, no eta, hori, ondo espatu larun batean, eta gero, ba, hori segura. Ba, hori eta hori urte, ta, sorri benak, eta hori erazta. Vale, ba, venga, venga, ba